Hjärtligt välkomna ska ni vara alla närradio till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Jag som pratar idag heter David Long och det här programmet spelas in fredagen innan sändning. Det är sent fredag denna skottdag 2008 och jag vill börja med att tack, rikta ett tack till studiotekniken Georg som ställer upp så här sent. Men första... Gången som programmet går ut i eten, det är lördagen den 1 mars 2008 mellan klockan 14.00 och 15.00. En andra sändning går ut söndagen den 2 mars klockan 09.00 till 10.00. Och slutligen en repris torsdagen den 5 mars mellan klockan 20.30 och 21.30. Ansvarig utgivare för Radio SD-sändningar är Arnold Boström. Vi har i tidigare radioprogram nyligen pratat en hel del om att Sverigedemokraterna ju fyllde 20 år alldeles nyligen. Och jag ville passa på att återigen göra lite reklam för den här jubileumsboken som vi har gett ut. Boken heter alltså 20 röster om 20 år. Och det är alltså boken som handlar om Sverigedemokraternas första 20 år och den kom ut i februari 2008. Den kostar 159 kronor inklusive frakt och man kan beställa den genom att eh, antingen skriva till Blåsippans förlag som ger ut den här boken. Blåsippans förlag, alltså ett SD-förlag som har adress box 20085 85 104 60 Stockholm. Och man kan också ringa till partiets rikstelefon 08 50 00 00 50. Den här boken har tagits fram med anledning av att det är många som har gjort anspråk på att känna Sverigedemokraternas historia och en hel del böcker har skrivits framförallt av partiets motståndare. Och vi Sverigedemokraterna har tidigare gett ut ett par skrifter i ämnet. Det är då Sverigedemokraterna 1988-91 ett partis framväxt som alltså handlade om de första tre åren. Och sen 1998 så om också skriften Sverigedemokraterna 10 år ut. Men nu har vi alltså en bok om våra första 20 år. Och den här Blåsipans förlag som jag nämnde har också en hemsida på internet www.blåsippansförlag.se Och där kan man också läsa lite mer om den här boken och man kan också beställa via internet. En annan sak som... Jag tänkte ta upp så här inledningsvis. Det är att vi har utlyst en fototävling. Sverigedemokraterna utlyst en fototävling för att hitta bästa fotografi på blåsippor. Det är så att blåsippan är vår partisymbol. Det har det varit sedan 2006. Och vi använder ju bilder av blåsippor i olika kampanjer och kampanjmaterial- Normalt så blommar blåsippan i april-maj men eftersom våren har kommit tidigare i år så kan man anta att blåsippan slår ut tidigare än vanligt och därför utlyser vi redan nu en fototävling. Och vi vill alltså hitta bästa fotografi på blåsippor som vi kan använda i kommande kampanjmaterial. Kraven som vi ställer är att blåsippan har sju kronblad vilket lär vara ungefär lika vanligt som blåsippan med sex kronblad. Och ett annat krav är också att du själv har tagit fotografiet. Och det här kan, bidraget kan man skicka till Sverigedemokraterna. Fototävlingen 2008. Box 20085 104 60 Stockholm. Eller om man har tagit bilden digitalt. Man kan ju e-posta den till info.sverigedemokraterna.se Och vi vill ha den här bilden i pappersformat eller i högupplöst format och ange också ditt namn, adress och telefonnummer och bästa bild belönas av ett exemplar av den här jubileumsboken som jag nyss nämnde den blir signerad av partiledaren Jimmy Åkesson och så får man också ett paket med SD-slipsnål SD-tändare, SD-penna och SD-pin som man kan ha till exempel på Kalaislaget. Och den här tävlingen pågår till och med juni 2008. Skickar jag alltså in bidraget till samma adress som partiboxen och jag kommer ju att dra den adressen återigen senare i programmet. Nå, vidare till lite andra nyheter. Ni kanske såg att i dagens nyheter så publicerades en opinionsundersökning i dagarna här. Det var i samarbete med Synovate Temo. Och en av nyheterna där är ju att avstånden mellan de gamla blocken i riksdagen minskar. Tidigare mätning så hade ju vänsterkartellen ett övertag med 20,6 procentenheters skillnad mot regeringen. Men nu har den skillnaden minskat till 15 procent så att en fjärdedel av skillnaden har ätits upp. Och regeringen har stärkt sina aktier lite grann tydligen. Men vi är naturligtvis mest intresserade av att se vad som händer för vårt eget parti i opinionen och det visar sig att vi går framåt till 3% eller tillbaka upp till 3% kanske man kan säga för att eh, det har ju hänt de senaste ett och ett halvt åren vid ett par tillfällen att eh, opinionsundersökningar har dippat ner till närmare 2%. Men vi har hållit oss ganska så stadigt på 3% i alla fall i ett och ett halvt år. Och det uppseendeväckande eller anmärkningsvärda eller vad man ska kalla det nu det är det att Kristdemokraterna har tappat. Så att Kristdemokraterna är alltså lika stora eller lika små hur man vill se det som Sverigedemokraterna. Både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna alltså 3,0% i den senaste mätningen. Och vad gäller just Sverigedemokraterna så är det gruppen yngre män upp till 44 år som stöder oss som allra mest. Vi har också sett att bland kvinnor så är stödet avsevärt lägre. Det var bara ungefär en och en halv procent bland kvinnor som, röst, som sa att de skulle rösta på Sverigedemokraterna. Och det här är naturligtvis något som vi också tar på allvar. Vi bör naturligtvis göra vad vi kan för att attrahera fler väljare från den delen av befolkningen. De utgör trots allt mer än hälften av befolkningen, kvinnorna. Och vi har också bildat, eller inte vi utan Sverigedemokratiska kvinnor har bildat ett nätverk för att försöka sammanstråla och... Utbyta erfarenheter och också hjälpas åt att förklara för våra presumtiva väljare Varför de är Sverigedemokrater och varför man kan vara Sverigedemokrat som kvinna Och det här har då också resulterat i en ny hemsida på internet Som man lätt kommer till om man går in på Sverigedemokraterna.se Och den här hemsidan heter för övrigt www.sdkvinnor.se Eller det är rättare sagt adressen och det man då kan se när man kommer in på den här hemsidan det är dels kontaktinformation och en liten förklaring då att idén med SD Kvinnors nätverk är en uppföljning på den naturliga strävan efter samhörighet med likasinnade. Även vi inser att om vi ska kunna påverka måste vi arbeta tillsammans. Vår gemensamma styrka blir på det sättet mycket större. Våra åsikter är sunda och vi har ett brett men tyst stöd. Med öppnandet av kvinnonätverkets sida vill vi bryta tystnaden. Genom att alla kan läsa om våra politiska ställningstaganden ger vi kvinnor över hela landet möjlighet att se beröringspunkterna med vårt parti och visa att det handlar om en politik som bedrivs med hjärta. Känner man igen sig i våra artiklar är steget inte långt att vilja tillhöra och aktivera sig. Läs regelbundet vad vi tycker och bilda en egen uppfattning. Du kommer att upptäcka att vi är strävsamma idealister med en realistisk syn på samtiden. Och de som huvudsakligen ligger bakom den här, det här kvinnonätverket är Sverigedemokraternas andra vice ordförande Anna Hagvall och det är ytterligare en styrelseledamot i riksstyrelsen Margareta Sandstedt. Och vi har ju faktiskt haft lite grann av ett, en kvinno, ett kvinnonätverks hemsida tidigare. Jag vet inte om ni minns Gabriela Johansson som nu numera heter Hedarv. Hon hade en, någonting motsvarande kring millennieskiftet. Men sen så här finns det också på den här hemsidan finns det artiklar det finns reportage, det finns kultur och det finns en hel del annan information. Och jag ser fram emot att, den här, att se den här hemsidan växa sig starkare och med betydligt fler sverigedemokratiska kvinnor som visar sig och bidrar till uppdateringen. Och jag kan också säga att de artiklar som redan ligger ute de är mycket läsvärda så gå gärna in på sdkvinnor.se på internet. ja, Sen så har ni säkert också hört, för att byta ämne nu helt och hållet, att det har hänt en del saker i Sverige de senaste dagarna. Det var svenska och norska säkerhetspolisen som samtidigt slog till mot grupper som man misstänker finansierar terrordåd utomlands och att de alltså har sin bas här i Norden. Och det var alltså klockan sex i förrgår morse som nationella insatsstyrkan i Sverige slog till mot tre män, 42, 39 och 37 år. I en aktion som Säpo hade samordnat med den norska säkerhetspolisen och det greps också tre personer i Norge. En intressant sak här som kommer lite vid sidan av kan man säga, det är ju att i media så... Menar man ju att det här är svenskar Jag såg på TV4 så sa man då att det var tre svenskar Men faktum är att man på vissa håll i vissa tv-program Och i vissa artiklar också skriver att det var svenskar Med somalisk bakgrund Och det är ju helt klart ett steg i rätt riktning Att man faktiskt beskriver vilka slags svenskar det är fråga om Det här med terrorfinansiering Det har visat sig vara ett ökande problem för många länder i Europa Och man har som sagt... Fått uppfattningen att de nordiska länderna används lite grann som retret, platser för terrorgrupper. Där de kan planera och sköta sin finansiering och sin, sina kapitalöverföringar som krävs. Jag läste för övrigt en bok som heter Oheligt krig av den italienska författarinnan Loretta Napolitani. Och jag måste erkänna att jag, jag vet ingenting om den här författarinnan. Utöver det hon har skrivit i den här boken. Och jag har också sett att uh, hennes källhänvisningar kraftigt har kritiserats uh, i vissa recensioner. Uh, men det, något som hon tog upp det är det att Osama Bin Laden lär ha placerat pengar och äger alltså en, en del plantager i Afrika. Där det framställs... Uh, smakämnen och färgämnen som ingår i vanligt smågodis faktiskt. Så att det finns alltså risk för att när man köper en påse smågodis så kanske man hjälper till att sponsra där också. Men som sagt jag vill reservera mig lite grann för huruvida det där är sant eller inte kan jag inte garantera. Nå, no. jag läste även om det här, de här terrormisstänkta de anhölls. Dessutom. Och det framgick i Göteborgsposten också Att de är svenska medborgare med somaliskt ursprung Och att de alltså är misstänkta för terrorbrott Och en av de här personerna hade tidigare haft en karta över området Där den omstridde konstnären Lars Wilks bor Och idag, den 29 när det här programmet spelas in Så framkom det också att två av de här personerna är häktade Den tredje personen ansåg man inte att man hade skäl nog att hålla kvar Ja, det här har ju också lett till en del röster från invandratäta Rinkeby Jag såg på Sveriges Radios hemsida på internet och det fanns också möjlighet att lyssna om att beslutet om att gripa tre män möts av förvåning i Rinkeby i nordvästra Stockholm och man har då intervjuat folk som känner de här personerna väl och en bror till den ena av dem. Och de är ju ganska så misstänksamma mot Säpo är ganska förundrade över om det här verkligen kan vara korrekt. Jag känner mig kränkt och maktlös Det är andra gången som svensk polis kränker min integritet. Och jag tycker att det är hemskt om jag ska vara ärlig, säger en man som intervjuas om det här. Ja, det är irritation i invandertäta områden naturligtvis. Och det kommer ju knappast göra dessa mer positivt inställda till svenskarna och Sverige. Och det kommer ju riskera helt enkelt att öka spänningarna oss emellan. Och jag tänkte komma in på en liten, ett litet sidospår där också. Men vi gör som så att du tar först en liten pausmelodi. Håll det god Ja, ni lyssnar på Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och den musik vi hörde alldeles nyss det var Lars Berghagen som sjöng Stockholm i mitt hjärta och det jag pratade om innan musikpausen det var det här med att eh, en del personer, svenskar som det heter med somalisk bakgrund som eh, har gripits misstänkta för eh, att planera terrordåd i utlandet och jag kom också in på det att Sveriges Radio hade varit i Rinkeby och konstaterat att där är stämningen upprörd, det är få som tror på att männen är terrorister och jag tror knappast att stämningen kommer bli så väldigt mycket mindre upprörd även om det skulle visa sig vara sant självklart kanske de tystnar men de kommer ju inte bli direkt mer positiva till det svenska samhället gissar jag. Och skulle det sen också visa sig att de här personerna var oskyldiga. Ja då kommer ju säkerligen irritationen att bli väldigt stor från Rinkeby håll. Och det här med invandratäta områden där man inte är så förtjust i det svenska samhället. Det är något som jag tänkte försöka komma in på. det skulle kunna bero på att till exempel folk kastar sten på brandmän som kommer in i de här områdena för att göra sitt jobb och även ambulanspersonal. Och om jag börjar lite längre bak i resonemanget så har ju historien lärt oss att imperier har en förmåga att falla samman i sina beståndsdelar. Och beståndsdelarna de utgörs ju då av områden som det bor samma folk i. Och anledningarna till detta är ju ofta att i ett imperium så är det ofta ett folk som styr och andra folk som blir styrda och de som blir styrda de accepterar inte det i det långa loppet och det leder då till slitningar som gör det till slut allt för kostsamt att hålla ihop det här imperiet som då leder till sammanbrott i slutändan. Och vad jag vill säga är lite grann att Sverige på något sätt har bakvägen blivit ett imperium. Inte genom att vi har ärövrat nytt land och underkuvat främmande folk den vägen. Utan helt enkelt genom att vi har skänkt bort delar av vårt eget land till utlänningar som nu har börjat betrakta dessa områden som deras. Som till exempel Rosengård i Malmö, Rinkeby, Tensta i Stockholm, Bergsjön, Göteborg och en hel del andra områden också. Och dessa invandrare betraktar som sagt dessa områden som sina. Men samtidigt så märker de ju att det fortfarande är svensken som bestämmer över deras områden. Och det är det som leder också till den här irritationen som får ta sig uttryck i stenkastning på brandmän och ambulanspersonal. Och när polis skickas in i det här området så är det ju ja, en maktdemonstration från svensken så att säga. Och det här kommer naturligtvis inte att bli bättre i det långa loppet utan slitningarna kommer att fortsätta och vi riskerar att få se vårt eget land falla sönder i, i de nya beståndsdelar som vi har skapat. Och slutsatsen av detta är ju helt enkelt att det får inte finnas den här typen av etniska enklaver där det bara finns invandrargrupper utan samtliga bostadsområden måste ju vara dominerade av svenskar. Och det är också det som är den enda möjligheten till att det ska kunna förekomma någon assimilation, det vill säga att invandrare ska kunna komma till Sverige och på ett par generationers sikt bli svenskar. Det kommer de aldrig att bli så länge de inte bor i dominerade områden. Det var den slutsats jag ville komma fram till i det resonemanget. Jag går vidare med ett pressmeddelande som Sverigedemokraterna har skickat ut med partiledare Jimmy Åkesson. Och det heter då att Sverigedemokraterna starkt avråder från ett svenskt erkännande av Kosovo. Sedan företrädare för den albanska befolkningen i Kosovo utropat provinsen som självständig från Serbien har statsminister Fredrik Reinfeldt deklarerat att den svenska regeringen är beredd att erkänna Kosovo som en självständig stat. Sverigedemokraternas ordförande Jimmy Åkesson är mycket kritisk till ett sånt förfarande och avråder starkt från ett erkännande av Kosovo. Kosovo är den serbiska nationens vagga och den serbiska befolkningsgruppen måste anses ha en starkare hemvortsrätt i området än den albanska. Sverigedemokraterna avråder starkt från ett erkännande av Kosovo som en självständig stat och befarar de konsekvenser som ett sånt beslut skulle få för andra nationer som ...successivt tagits över av andra folkgrupper som till exempel Tibet och Västsahara. Vi förordar istället en kompromisslösning innebärande att provinsen Kosovo kvarblir inom den serbiska nationen... ...men med särskilda rättigheter och ges en liknande status som Åland har i förhållande till Finland. Jag har mycket svårt att se logiken och rättvisan i att världssamfundet bestraffar serbisk aggression mot albaner... ...genom ett omfattande bombkrig mot serber men belönar albansk aggression mot serber och andra minoriteter med en egen etniskt rensad stat. Skulle en kosovalbansk stat trots allt i verklighet se det som en självklarhet att de kosovalbaner som fått uppehållstillstånd i Sverige genom att hänvisa till flyktingskäl snarast möjligt återvänder till Kosovo och hjälper till med återuppbyggandet av sitt land, säger Jimmy Åkesson. Och det här pressmeddelandet finns på vår hemsida på internet. Sedan har det ju varit en del munhuggning eller vad man ska kalla det för mellan Sverigedemokraterna och tidskriften Expo. Och jag hörde att Linus och David Bergqvist, fel Staffan Arnberg och David Bergqvist för ett par veckor sedan tog upp lite grann om det här. Men jag tror inte att de gick så djupt in på ämnet. Det är ju så att Expo är en tidskrift som påstår sig granska... Sverigedemokraterna och som de kallade andra högerextrema rörelser De har huvudsakligen spritt lygn, lögner ur sig om Sverigedemokraterna under den tid de har existerat sedan 1995 Och värt att nämna i sammanhanget är ju att en av grundarna har ju både dömts och stått åtalad för en hel del ganska så grova brott men nu har vi i alla fall gått ut på Sverigedemokraternas hemsida och vi skriver så här att Sverigedemokraterna kräver offentlig ursäkt av tidskrift. Under flera års tid har tidskriften Expo fört fram anklagelser om att Sverigedemokraterna ska ha haft en exceptionellt hög brottsbelastning bland sina kandidater till de allmänna valen. Dessa uppgifter har också fått stor spridning genom etablerad massmedia. Strax innan valet 2006 visade dock en undersökning från brottsförebyggande rådet att den genomsnittliga brottsbelastningen bland riksdagspartiernas kandidater var nästan dubbelt så hög som inom Sverigedemokraterna. Nyligen medgav också tidskriften Expos chefredaktör i ett mejl till Sverigedemokraternas presssekreterare att tidskriftens påståenden har varit felaktiga. Sverigedemokraternas partiordförande Jimmy Åkesson tycker inte att inofficiella medgivandet är nog. Han kräver en offentlig ursäkt. Av renodlat politiska skäl har tidskriften Expo lagt ner stor möda på att etablera bilden av Sverigedemokraterna som ett exceptionellt brottsbelastat parti. Etablerade medier som ofta har en förvånansvärt okritisk hållning till påståendena från denna mycket tvivelaktiga tidskrift har fört denna bild vidare, vilket mycket väl kan ha inverkat på valutgången. De anklagelser som tidskriften Expo framförde mot mitt parti under den senaste valrörelsen var av mycket allvarlig art. När det nu visat sig att dessa anklagelser var totalt felaktiga och att tidskriftens chefredaktör dessutom är fullt medveten om detta så kräver jag att man framför en offentlig ursäkt till mitt parti, säger Jimmy Åkesson. Det här resulterade dock inte i någon ursäkt från Expo utan Expo publicerade en egen artikel på sin hemsida med rubriken Nya lögner från Sverigedemokraterna. Och de tycker då att det är ett eh, märkligt utspel från Sverigedemokraterna. Och eh, man eh, avfärdar de här påståendena helt och hållet. Man menar att man bara gjorde en granskning av partiets kandidater. Och så menar man att annan media har, eh, har så att säga, dragit sina egna slutsatser. Och att eh, Expo därför inte bär någon skuld till detta. De menar alltså att de inte har påstått att Sverigedemokraterna är mer brottsbelastat än andra partier. Utan att det är som sagt slutsatser som annan media har dragit. Men det har då Mattias Karlsson, vår pressekreterare, bemött- med rubriken Expo ljuger för att försvara sin lögn. Och han börjar då med att rada upp bakgrunden till allt det här. Men han kommer då till att även om det nu hade varit så- att Expo bara hade hängt ut en rad Sverigedemokrater och skrivit spaltmeter om olika Sverigedemokraters kriminalitet och sen inte korrigerat andra medier när de utifrån Expos uppgifter drog den felaktiga slutsatsen att Sverigedemokraterna är Sveriges mest brottsbelastade parti så hade ju detta varit nog för en ursäkt. För något ansvar måste väl ändå en seriös tidskrift ta för hur andra medier använder och tolkar detta material. Men nu är det faktiskt ännu värre än så. Eh, om vi då tittar på vad Expo skriver helt enkelt. Att de inte har påstått att vi har exceptionellt hög brottsbelastning. Eh, Mattias Karlsson ställer sig alltså frågan. Har Expo under flera års tid fört fram anklagelser om att Sverigedemokraternas kandidater ska ha haft en exceptionellt hög brottsbelastning? Så är svaret tveklöst ja. Och då hänvisar han till en... Eh, Artikel som finns fortfarande på Expos hemsida Nationalismens kriminella bakgård heter den och den är skriven av David Lagelöv den 8 februari 2003 där det står i klartext Sverigedemokraterna är Sveriges mest brottsbelastade parti En annan fråga som Mattias Karlsson ställer sig det är Förde Expo i samband med den senaste valrörelsen fram felaktiga anklagelser mot Sverigedemokraterna av mycket allvarlig art? Svaret på den frågan är också ja. Bara några dagar innan valet 2006 fick Expos ansvarig utgivare Robert Aschberg en stor debattartikel publicerad i Expressen som bar rubriken En röst på Sverigedemokraterna är en röst på brottslingar. Och efter en del chatt så fick vi in ett genmäle som bar rubriken Vi i Sverigedemokraterna är inte mer kriminella än andra. Men Asberg som då fick avsluta debatten svarade då, det är ni visst. Och det finns ett, en länk på vår hemsida här på Mattias Karlssons blogg till den artikeln som Asberg skrev. Och så fortsatte han med att säga, tvärt emot vad han skriver så önskar jag verkligen hårdare tag mot brottsligheten. Av just det skälet vill jag varna alla medborgare som gillar lag och ordning. Rösta inte på Sverigedemokraterna. Där finns för många kriminella på valsedarna. Och det här alltså trots att eh, vi har konstaterat att i den här undersökningen från Brottsförebyggande rådet visade man alltså att 19% av riksdagspartiernas kandidater var dömda för brott. Medan bara drygt hälften av eh, så många bland Sverigedemokrater var dömda för brott. Slutsatsen vi kan dra av detta det är alltså att vill man rösta på ett hederligt parti så kan man rösta på Sverigedemokraterna. Vi är bara hälften så brottsbelastade som riksdagspartierna. Och vi kan också konstatera att Expo, de ljuger som vanligt. De har använt nya lögner för att försvara sin ursprungliga lögn. Så att den där tidskriftens anseende borde väl rimligtvis minska ganska kraftigt efter detta. Nå, no, vi tar och avbryter en stund igen för lite pausmusik Varsågoda Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio Som sänder på 88 MHz Och musiken ni hörde var Björn Schiffs som sjöng Michelangelo Från 1975 Ja, vi har fått höra och synas lite grann i media på sistone Jimmie Åkesson, han intervjuades i Agenda på Sveriges Television. Och vi har skrivit om det också på vår hemsida. Och går man in på vår hemsida och klickar på den här nyhetsrubriken Åkesson intervjuas i Agenda, så får man också upp länkar till Sveriges Televisions Agendas hemsida. Så man kan titta på det här programmet i efterhand. Och han, Jimmie Åkesson... Han medverkade också i radioprogrammet Godmorgon världen som sändes i Sveriges Radio P1 förra söndagen. Och det är samma sak där. I den här nyhetsnotisen på vår hemsida på internet så har vi också en länk som man kan lyssna på Åkessons medverkan i Godmorgon världen så här i efterhand. Så det kan vara värt att gå in där om man har tillgång till internet. Återigen ett pressmeddelande som då har skickats ut från vårt kommunalråd i Malmö, Sten Andersson, för detta moderat riksdagsman för övrigt. Och som för övrigt också skriver ett kapitel i den här jubileumsboken som jag nämnde tidigare. Han har i alla fall skrivit detta att Sverigedemokraterna vill avskaffa stöd till invandrarspråk. Malmö tillhör den minoritet av landets kommuner som erbjuder så kallat modersmålstöd i förskolan. När verksamheten både är kostsam och har en mycket tveksam måluppfyllnad föreslår Sverigedemokraterna Malmö i en motion till kommunfullmäktige att den ska avskaffas. Den aktuella motionen har följande innehåll. Malmö tillhör den minoritet av landets kommuner som frivilligt åtagit sig att erbjuda invandrarbarn så kallat modersmålsstöd i förskolan. Den budgeterade kostnaden för verksamheten under år 2007 var cirka 8,7 miljoner kronor. I likhet med den lagstadgade modersmålsundervisningen i grundskolan är huvudargumentet för modersmålsstöd i förskolan att goda kunskaper i modersmålet är en förutsättning för att barn med invandrarbakgrund ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i svenska och andra ämnen. Flera auktoriteter på området som till exempel Gisela Håkansson, professor i allmän språkvetenskap och Lärarförbundet i Stockholm har dock ifrågasatt sanningshalten i detta antagande. Deras ifrågasättande av nyttan med modersmålsundervisning stöds av det faktum att i Danmark där modersmålsundervisningen stegvis har avskaffats i samtliga kommuner har en uppföljning från kommunernas forskningsenhet AKF visat att det inte finns några påvisbara skillnader i kunskaper mellan de invandrare elever som fått modersmålsundervisning och de som inte fått det när det gällde de undersökta områdena läsning, naturkunskap och matematik. Vid sidan av frågetecknen kring modersmålsundervisningens måluppfyllnad så är Sverigedemokraterna också mycket tveksamma till det riktiga i att redan i förskolan skilja ut invandrarbarn från svenska barn genom modersmålsstöd. Vi befarar att verksamheten endast förstärker barnens invandrareidentitet och utanförskap och gör det svårare både för dem själva och omgivningen att i framtiden se dem som svenskar. Mot bakgrund av ovanstående anser vi att de resurser som idag satsas på modersmålstöd i förskolan skulle kunna göra större nytta inom andra verksamhetsområden och föreslår därför kommunfullmäktige att besluta att modersmålstödet inom förskolan ska avvecklas för vidare information Sten Andersson Ko kommunalråd Sverigedemokraterna. Det här har vi också publicerat en rättelse för att Lärarförbundet har informerat om att de inte har med förskolan att göra. Fast det är uttryckt i ett betydligt grövre språk. Det finns också att läsa på hemsidan. Någonting annat som har inneburit att vi har synts i media det är ju det faktum att vår partiledare Jimmy Åkesson ...har fått möjlighet att skriva på DN, Dagens Nyheters Kulturs, debattsida faktiskt. Och eh, han skriver då på följande vis. Och det, det beror alltså på att eh, en person som heter Andreas Malm, en journalist som eh, för några veckor sedan... Eh, ...påstod att Sverigedemokraterna präglas av ett islamofobiskt synsätt... ...så bemöts alltså detta av Jimmy Åkesson... Och han, Jimmy Åkesson, skriver då så här att När jag läser Andreas Malms artikelserie om islamofobi som publicerades på Dens kultursidor i mitten av februari så är det första som slår med vilken trångsynthet som präglar debatten kring radikal islam och islams kulturella påverkan på Västeuropa. Malm, som får anses tillhöra den yttersta extremvänstern genom sitt engagemang i den syndikalistiska rörelsen och sitt stöd för det terroriststämplade Hisbollah, Tycks leva i en värld där all kritik mot islamism och utbredning av islam genom omfattande muslimsk migration är lika med islamofobi. Vi Sverigedemokrater är inte de första som får smaka på stämplande epitet från Malm på grund av vår kritik mot islamism. Det är mycket beklagligt att vi inte kan ha en saklig debatt kring farorna med radikal islamism och vad islams påverkan på det svenska samhället är och kan bli i framtiden. För att förstå hur barock Malms syn på islamofobi är så kan man hänvisa till ett citat från honom i Arbetaren nummer 27 där han pläderar för att vänstern ska ta ställning för antidemokratiska och extrema pal palestinska organisationer. Och så citeras då Malm här av Jimmy Åkesson. Jag läser inte upp hela citatet men jag fortsätter med Åkessons kommentar här. Anser man som vänstranhängare att det är fel att stödja en terror terrororganisation i konflikten mellan Israel och den palestinska myndigheten så bottnar ens tankesätt alltså enligt Andreas Malm i islamofobi. Då Malm tycks anse att alla som varnar för ett ökat muslimskt inflytande i Europa är islamofober hade det varit intressant att få veta om man även anser att till exempel nedanstående tal av den libyske ledaren Muammar al qaddafi som sändes i tv-kanalen Al Jazeera den 10 april 2006 är ett utslag av islamofobi citat det finns tecken på att Allah kommer att bevilja islamseger i Europa utan svärd, utan gevär utan militär erövring. de 50 miljoner muslimerna i Europa kommer att omvandla kontinenten till att bli muslimsk inom bara några få decennier slutsitat vi Sverigedemokrater ser inte ned på muslimer eller islam och vi hatar definitivt inte muslimer. Däremot ser vi det som betydelsefullt att stå upp för vår kultur och våra svenska värden i Sverige. Vi rädds inte för att säga att vi vill värna vår svenska kultur, våra svenska seder och bruk. Vi drivs inte av hat, fientlighet eller missaktning, Vi drivs av en uppriktig oro för vad som håller på att hända med Sverige. Att vi ser med oro på den kraftiga invandringen från muslimska länder bottnar inte i några gamla korståg- eller oljekriser. Det handlar helt enkelt om att det är betydligt svårare för människor från avlägsna kulturer att anpassa sig till det svenska samhället än vad det är för invandrare från vår egen kulturkrets. Den omfattande muslimska invandringen till Sverige har bevisligen lett till etniska enklaver, sociala problem, kriminalitet och ökad svensk fientlighet och antisemitism. Utöver otryggheten detta medför så kostar det givetvis svenska skattebetalare åtskilliga miljarder i skattekronor. Ja, det här citatet, eller fel, den här artikeln på DN Kulturs debattsida, den fortsätter för övrigt. Jimmy Åkesson skriver en hel del mer än så. Och det här har också publicerats på Sverigedemokraternas hemsida på internet. Så att vill ni läsa hela artikeln så gå gärna in där. Vi bryter en stund till för lite pausmusik. Varsågoda. Ja, här kommer den nya tiden, sjöng Thomas Ledin. Och det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Den nya tiden som jag ser framför mig det är en tid då Sverigedemokraternas politiska inflytande i Sverige successivt ökar. Och där vi så småningom, så sagt börjar avveckla. Det mångkulturella projekt som vi har haft pågående i det här landet de senaste 30-35 åren. Ja, och för att det ska kunna ske så krävs det naturligtvis att vi stärker vårt stöd hos olika väljargrupper. Och vi har konstaterat att vi har för närvarande ett mycket starkt stöd, relativt sett i alla fall, för Sverigedemokraterna i LO-kollektivet. Vi har stärkt vår ställning bland LO-anslutna successivt under en längre tid och en ny undersökning från SIFO visar att över 8% av de manliga väljarna som är anslutna till LO anger Sverigedemokraterna som bästa parti. Det är en SIFO-mätning där runt 5 000 intervjuer gjordes under en femveckorsperiod i januari och februari. Och det visar som sagt att vår ställning stärks bland just de LO-anslutna. Och det här har kommenterats av Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder. Det är glädjande att vi nu stärker vår ställning bland LO-anslutna. Socialdemokraterna har lagt ner mycket möda på att försöka utmåla oss som löntagarfientliga och fackföreningsfientliga. Men det här visar att deras försök har misslyckats så här långt. Vi håller just nu på med en översyn av vår arbetsmarknadspolitik där vi tydliggör vårt ställningstagande för den svenska modellen som Socialdemokraterna tillsammans med den borgerliga regeringen är med om att rasera. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas visa att det istället är Socialdemokraterna som har svikit de svenska arbetarna genom att bland annat ställa sig bakom lissabon och förespråka ökad arbetskraftsinvandring till Sverige. Detta kommer på sikt leda till sämre förhållanden för de svenska arbetarna med lönedumpning och försvagning av den svenska modellen, säger Björn Söder. Och I den här SIFO-mätningen framgår det också att det fortfarande är stora skillnader på män och kvinnors benägenhet att vilja rösta på Sverigedemokraterna, det är precis som jag sa tidigare i programmet. Det är vår stora utmaning att nu också kunna nå ut till de kvinnliga väljarna. Vi har en bra politik som också borde ligga kvinnorna varmt om hjärtat. Men vi har kanske varit dåliga på att lägga tyngdpunkten på just de frågor och perspektiv som i större utsträckning tilltalar kvinnor. Och det är ju det som är lite grann syftet med det här kvinnonätverket som jag pratade om i början. Att just avhjälpa dessa brister. Men som sagt, Socialdemokraterna har ju visat tecken på en hel del desperation över att vi vinner väljare bland LO-kollektivet. Och det är klart att det är ju deras största väljarbas och självklart så försöker de svartmåla oss och påstå att vi skulle vara fientliga till löntagare och arbetare och allt möjligt men så är naturligtvis inte fallet och det är de här LO arbetarna mycket väl medvetna om det är därför de i allt större utsträckning väljer Sverigedemokraterna. Ja, Sverigedemokraternas nuvarande partikassör, han heter Per Björklund. Det var ju tidigare Arnold Boström som var kassör i var nu var 10, 11 år. Men sedan ett knappt år tillbaka så heter han Per Björklund och han har också en blogg på vår hemsida SD Kuriren där han skriver om borgarnas invandringspolitik. Och det här är publicerat den 27 februari i år. Ministrarna Saboni och Billström har tydligen förstått att Sverigedemokraterna har stora möjligheter att komma in i riksdagen 2010. För att mota grind har man därför skickat upp några ballonger mot himlen. Man pratar om att ställa krav på invandrare att invandrare ska ha ordnad bostad och arbete innan man får ta hit sina anhöriga. Den tid som invandrare kan bli försörjda genom att sitta i Svenska för invandrarutbildningen tänker man eventuellt maximera till tre år. Jag måste tyvärr säga att jag tvivlar på att borgarna kommer att genomföra dessa synnerligen angelägna åtgärder. Kritiken från vänsterlägret är stenhård. Jag menar att pratet om åtstramningar inte har något annat syfte än att bromsa överströmning av väljare från de borgerliga partierna till Sverigedemokraterna. Det finns inget som talar för att regeringen är beredd att göra upp med den ansvarslösa massinvandringspolitik som man övertog från sossarna och sedan har fullföljt efter valet. Vad gör borgarna då ute i det verkliga livet? I Karlskrona kommun, styrd av en borgerlig minoritet, har den politiska korrektheten tagit ytterligare kliv framåt. Idag kommer tekniska nämnden att klubba igenom en integrationsplan i bästa samförstånd mellan sossar och borgare. Vi Sverigedemokrater kommer naturligtvis att reservera oss. I planen kan man bland andra tokigheter läsa följande. Tekniska förvaltningen ska anställa minst tio praktikanter av annan etnisk bakgrund. Vad betyder nu detta? Menar man danskar, italienare, marokkaner eller iraker... Man vågar tydligen inte tala om vad man, vad man menar, nämligen att man inför en gräddfil för europeiska invandrare och en motsvarande diskriminering av svenskar. Man har uppmärksammat att invandrad personal inte förstår gällande skyddsföreskrifter. Detta problem vill man lösa genom att översätta till alla möjliga språk samt genom att skriva om reglerna på lättförståelig svenska. För säkerhet skull ska kommunens handikappsekreterare granska texterna. Detta är bizarrt. Kommunen betraktar tydligen annan etnisk bakgrund som ett handikapp. Det är nog både enklare och säkrare att ställa krav på fungerande svenska som ett villkor för anställning. Och invandrarorganisationer ska medverka i referensgrupper, seminarier och vara remissinstanser i olika projekt. Särbehandling åter igen. Man tar sig för pannan. Pengar och arbetstid förslösas på aktiviteter som syftar till att ge positiv särbehandling åt en viss grupp. Personer med annan etnisk bakgrund- Många svenskar i knyter näven i byxfickan, skriver alltså Per Björklund. Ja, det här är Radio SD som sagt och det är Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio. Vill man komma i kontakt med partiet kan man skriva till Sverigedemokraterna box 20085 85 104 60 Stockholm. Man är också välkommen att ringa naturligtvis till 08- 50, 00 00 50 Och gå gärna in på våra hemsidor på internet Sverigedemokraterna.se sdkuriren.se och eh, även eh, vår bloggsida sdblogg.se i övrigt så har jag inte så mycket mer att tillägga utan nästa vecka så är det troligtvis Arnold Boström som ni får höra här i radion. Vi tar och avslutar med lite musik och det är ur Benny Andersson och Björn Ulveus musikal Kristina från Duvemåla. Guldet blev till sand. Varsågoda. Hej då.